Masuk masjid Allahumma Fta'li abwa rahmatik. Ya Allah Bukakan untukku Pintu-pintu rahmatmu Buka lah pintu-pintu rahmat Biasanya saya masuk masjid Pintu masjid itu Paling banyak tiga Satu di kiri Satu di kanan Satu di belakang Tapi ini pintu aja keliling Mana pun pintu Yang mau kita masuk Doanya sama Allahumma Fta'li abwa rahmatik. Allahumma Fta'li abwa rahmatik. Allahumma Fta'li abwa rahmatik. Tapi selesai salat Lain doanya apa doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik aku minta rezekimu kenapa waktu masuk ke dalam minta rahmat karena kita berkata Rabbil Firli Warhamni aku ni banyak dosa aku ni banyak silap aku ni banyak salah rahmati aku tapi ketika keluar dari masjid yang diminta adalah bukakan pintu-pintu rezekiku karena begitu keluar orang langsung menuju usaha rezekinya dia ada toko, jaganya tokonya. Dia ada ruko, dijaganya rukonya. Dia ada kebun, pergi dia ke kebun. Dia ada tambak, pergi dia ke tambak. Dan saya dapat pesan dari kawan saya, nanti Ustaz Somat kalau mau makan udang, pergilah tempat Ustaz Sopiansaha. Artinya apa yang bisa kita lakukan, kita laksanakan. Sekarang ada anak-anak dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, Bercerita masalah membuat kolam ikan, bercerita masalah membuat tambak. Tapi pak kata seorang profesor tak saya sebut namanya. Apa kata dia? Banyak orang sekarang membuat tambak di atas kertas. Sarjana hebat, ukuran tambak ideal sekian meter kali sekian dalamnya sekian hebat dia. Tapi kalau ditanya mana tambak kau? Ada pak di mana? Ni makalah membuat tambak di atas kertas tak bisa fakultas pertanian hebat cara menanam semangka yang baik gemburkan tanahnya masukkan bijinya setelah itu dia pun bertunas disiram dengan ini dipakaikan ini nanti akan sebesar ini pernah kau coba tanam enggak oleh sebab itu maka ini ilmu-ilmu terapan semua makanya masalah korma, ketika Nabi menengok ada orang yang melakukan pembuahan korma, apa kata Nabi? Antum a'lam bi biumuri duniakum. Kalian lebih mengerti masalah urusan dunia, bercocok tanam, bertani dan berkebun, silakan kalian berkreasi, silakan kalian berimajinasi, silakan kalian berinovasi, dalam masalah peternian, peternakan, yang punya ibadah kambing kita, lahir anak akikah, Kambing, anak bersunat potong kambing. Apa pula sunat potong kambing? Anak menikah potong kambing. Hari raya Haji potong kambing. Tapi yang beternak kambing siapa? Australia. Akhirnya kita pun mengimpor kambing. Sudahlah celana sobek kita impor dari dia, kambing pun kita impor juga dari dia. Bayangkanlah itu. Gandum yang punya kebun gandum paling luas siapa sekarang? Amerika sampai-sampai menyiram gandum itu pun pakai helikopter bayangkan itu saking luasnya tanaman gandum padahal yang menyuruh bercocok tanam itu Allah Ta'ala tapi Alhamdulillah di binjah ini nampaknya orang memang hobi bercocok tanam sampai di dalam masjid pun bertanam usahlah ustaz ajari kami masalah bercocok tanam ada pokok tak berbuah ada pula buah tak berpokok ada semua di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT oleh sebab itu dalam Quran banyak sekali bercerita tentang tanam-tanaman cerita tentang iman contohnya tanaman seperti pokok yang baik bagaimana pokok yang baik? akarnya menghunjam ke dalam tanah wa far'uha fissamah pucuknya naik ke atas cerita tentang apa tentang iman cerita tentang iman tapi isinya tanam-tanaman cerita tentang sodakoh tanam-tanaman bagaimana kalau kami bersodakoh pahalanya banyak-banyaknya macam mana kama salih habbah satu biji ambatan sabasanabil tumbuh tujuh bulir tujuh cabang wafikuli sumbulatim miatu habbah dalam satu bulir ada seratus satu tumbuh tujuh berisi seratus tumbuh satu tumbuh tujuh tumbuh seratus Kali satu, kali tujuh, kali seratus, tujuh ratus. Allahu Yudaini Fulimanya Allah Maha Kuasa melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahuas yang onnaim. Allah itu Maha Luas karuniaannya. Maka yang hobi bercocok tanam, tanamlah, tanam sawit, tanam karet, tanam getah, tanam jagung, tanam segala tanam-tanaman. Saya tak ada bakat bercocok tanam Pak Ustaz. Saya tak mau berkubang dengan tanah, tai kambing, tai sapi, pupuk urea, pupuk macam-macam. Saya maunya yang bersih, menjaga toko. Maka selesai solat fa idza qudiyatis salah, kalau solat sudah dilaksanakan, fantashu fil ar. Bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah, wabtaru min fadlillah. Carilah karunia Allah. Subhana wa ta'ala. Tapi jangan lupa setelah engkau bekerja, kau tetap berzikir mengingat Allah. Berzikirlah mengingat Allah. Banyak-banyak. Mudah-mudahan kalian mendapat rezeki Allah. Mengapa bapak ibu bisa nyaman mengaji subuh ini? Kenapa besok ada pula kajian lagi? Subuh berjamaah, kajian duha, malam kajian tafsir. Bersama Ustaz Dr. Sofyan Saha. Mengapa orang bisa nyaman? Karena ada yang dimakan. Berapa banyak saudara-saudara kita? Pagi langsunglah dia bekerja, mencari barang-barang bekas, mencari makan-makanan bekas. Kenapa? Karena tak ada yang bisa untuk dimakan siang nanti, mesti dia mengais pagi ini. Oleh sebab itu, kada al-fakru, hampir saja fakir, hampir saja miskin. Ayakuna kufran, menjadi kafir, antara fakir dengan kafir. Tipis, kafir, fakir, hanya orang-orang fakir saja lah. Yang imannya bisa dibeli dengan baju bekas, imannya bisa dibeli dengan mie instan, imannya bisa dibeli dengan baleho, imannya bisa dibeli, suaranya pun bisa dibeli. Kita tengok di beberapa daerah di Indonesia, kalau sudah mau pemilu kada, bisawernya duit 50 ribu. <tuh> Habis, selesai. Tapi di Binjai, orang yang ekonominya mapan, kalau ada calon anggota legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dia siram 50 ribu. Ambil uangnya, takkan kami coblos orangnya. Tak laku dipinjai, dipinjai takkan laku duit lima ribu. Kenapa? Karena orangnya ekonomi mafan. Lima ribu tidak, 5 juta istiqoroh kami dulu. Pawai yang dimiliki, Allah oh, Subhanahu Watahu. Begitulah hebatnya ekonomi. Oleh sebab itu ekonomi ini harus dibangkitkan kembali. Ternyata yang mengundang saya. Para entrepreneur, entrepreneur, usahawan, usahawan muda. Tadi malam pas sedang makan, tiba-tiba saya lihat ada macam sate. Mau saya tanya? Tentu kita malu. Saya tak mau nanya. Saya tengok aja. Kalau oh. tanya kan nampak bodoh kita. Apa? Tidak boleh kita tanya. Apa ini? Dia banyak. Tengok. Oh, sate kerang rupanya. Siapa yang punya? Ini usaha kita Pak Ustaz. Jadi kalau selama ini orang bawa bolu, selama ini orang bawa makanan manis-manis, sudah banyak yang kenyak kencing manis, diabetes melitus. Maka kami sediakan nih kerang sampai dibawa ke Bandung, ke Jakarta. Berapa lama tahannya? 10 jam. Jadi kalau mau pergi ke Jakarta, ke Bandung, nah, bawa kerang, satik kerang tadi. 10 jam. Asal nampak delay lewat, nah, makanlah. Kalau tidak busuk dia habis. Nah, ini entrepreneur, entrepreneur. Ustadz, kalau kami yang undang, insya Allah semuanya halal. Kena kami hanya menempatkan ustadz-ustadz yang kami undang di tempat yang halal. Begitu saya duduk, langsunglah datang sup. Tak jual saya tanya, saya tengok aja. Belendir saya tengok. Nah, ini maulah sup bekicot nampain. Dikasih tahu sama yang yang melayani itu. Ini pak, ini namanya sup asparagus. Gitu. Tak pula saya tanya apa asparagus itu. Asparagus kata dia, asparagus kata awak kan. Saya makanlah. Cuma hmm, rasanya pak? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Macam mingus. Tapi sedap. Mantap. Jagung dicampur sama asparagus. Biasanya yang melayani itu kan perempuan. Awak ustad. Pakai peci, pakai koko, pakai sorban, duduk di rumah makan yang melayani anak gadis pakai rok pendek, tak oh, kusuk makan. Saya... <tuk> <tuk> Tapi di hotel tempat saya menginap sekarang pelayannya laki-laki, cap -laki. lonceng semua. Insyaallah masuk ke dalam kamar, biasanya di kamar itu lukisan-lukisan, lukisan orang, pakaian tak sopan. Begitu masuk ke dalam, tertulis di atas kamar. Allah Muhammad saya tengok pula di sudut ada Al-Quran saya pernah menginap di salah satu hotel saya buka lacinya perjanjian lama dan perjanjian baru saya buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus tak bisa kita salahkan tak bisa kita marah kenapa kau letakkan di sini eh, ini hotel punya aku ini kitab punya aku kau kan mau tinggal sini tak mau pergi sana lain. wah di tempat saya menginap saya tengok Al-Qur'an. Masya Allah ada pula sajadahnya. Saya sampai di Jakarta, masuk di hotel. Begitu sampai ke dalam, tak tahu mana arah kiblat. Akhirnya paksa bertanya sama abang kita, abang Google. Ada yang menyebut mbah. Dia belum tua. Panggil mbah. Buka Google, Google, di mana arah kiblat ini? Enter, Ditunjukkan sana kata dia. Sana kata dia. Sana. Kami pun salatlah. Allahu akbar. Selesai sholat, pas sholat asar, kami terus ke sana. Jadi Google pun tak juga bisa kita percaya. Tapi di tempat saya menginap sekarang, langsung tertulis arah kiblat. Ini siapa yang punya ini? Ini entrepreneur-entrepreneur, bisnismen businessman muslim kita. Makanya saya bangga yang menyambut ini anak-anak muda. Masya Allah, mereka ini yang akan membangkit ek ekonomi umat di masa akan datang. Allahu Akbar! Allah! Dari mana Ustaz tahu ini anak-anak muda? Dari bunyi teriakan Allah akbarnya. Makanya tadi berapa kali dipancing. Allah akbar. Kalau orang tua mana gitu? Allah akbar. Allah akbar. Geletar nanya. Allah akbar. Ah, anak-anak -anak muda ini luar biasa. Selama saya berceramah, rasanya baru inilah kamera paling banyak. <tuh> Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Sebelas. Sampai sebelas kamera. Tapi nampaknya yang hidup tiga aja. Allah <laughs> yang ini mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh penuh barokah. Makanya ada ungkapan orang. Jangan sampai kau bangun tidur kesiangan. Rezekimu dipatuk ayam. Itu bukan cerita omong kosong. Itu tidak ada dalam hadis sahih. Carilah di hadis sahih Bukhari. Tak ada. Hai orang-orang beriman. Bangunlah kau cepat-cepat. Jangan sampai rezekimu dipatuk ayam. Tak ada. <laughs> tak ada. Tapi itu diamalkan orang Cina. Maka saya menjadi dewan juri. Tanggal 12, bulan 12, 2012. Tanggal cantik. Tanggal 12, bulan 12, 2012. Dewan Hakim Musawakoh, Tilwati Al quran Kami pun tinggal di hotel. Dari hotel menuju ke penginapan, warung sudah buka, warung kopi. Belum lagi azan, warung kopi sudah buka. Tapi yang menjaga warung kopi, pejalanan pendek. Ayah, cincah-cincah lah. Warung orang Islam tutup. Orang Islam bangunnya kapan? Jam 7.30. Jam 7.30 barulah dia bangun, wosoknya mukanya habis itu dibentangnya saradah, habis itu tutupnya gorden, matikan lampu. Sholli fardho subhi. Rak'atain lillahi taala. Allahu akhul. Inna salati wa nusuki wa Kata malaikat, "Ya Allah, aku sentil nih, jangan dulu, nih. Jangan dulu. Jam tujuh tiga puluh kata dia, Usalli Fadal Subway. Ha ilah ilallah. Itu tadi daerah mana lah itu. Tapi di binjai ini, Masya Allah, Belum saya sampai, Sudah ramai menyambut, mau Menarik-menarik, Baju menarik. mau dipegang. Begitulah mereka. Mau dirasakan mereka gemuk, Apa tidak Ustaz? <laughs> Itulah mereka. Masya Allah. Bapak ibu yang dimulakan, Digambarkannya Nabi Muhammad itu miskin, Susah, Melarat jubahnya cempang-camping tak ada yang bisa dimakan ini Nabi Muhammad SAW versi Snog Hore Grunge yang datang dari Belanda habis itu masuk ke Makkah pura-pura masuk Islam dirubahnya namanya menjadi Abdul Ghafur untung tak Abdul Somad? setelah itu 6 bulan dia di Makkah Dikawanninya orang-orang Islam yang ada di Makkah. Selesai itu dia pun pergi ke Aceh, di diobok-oboknya Aceh, di laga-laganya orang Aceh. Setelah hancur dia pun balik ke Bandung. Dari Bandung balik ke Amsterdam. Snook, Murtad, Horror Grunge, neraka jahanam tempat dia. Itulah yang merusak Islam. Digambarkannya demi Muhammad tu miskin, susah melarat, maka bacalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisab dilanjutkan oleh ulama-ulama sampailah ulama kontemporer Syekh Muhammad Said Ramadan Al Buthi ada menulis Syekh Al Mukarram Mustafa Sibai ada menulis ada pula yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al Ghazali ada menulis ada pula macam-macam sejarah Nabi tapi yang the best terbaik ditulis oleh Syekh Sofiul Rahman al-Mubarak Furi dari India. Penulis sejarah Nabi terbaik di dunia, pemenang Nobel nomor satu, ditulis oleh Syekh Sofiul Rahman al-Mubarak Furi dari India. Bukan dari Mesir, bukan dari Makkah, bukan dari Madinah, tapi dari India. Allah mau menunjukkan derajat India, negeri muslim. Peninggalannya, Taj Mahal. Ulamanya, Al-Kandahlawi, India. Maulana Ishaq, India. Maulana Zakaria, India. Sufyir Rahman Al Muvarok Furi, India. Tapi anak-anak kita sekarang asal sudah disebut India. Tahu apa kau India? Ami t bacaan. Kucuk kucuk tahi, kabi ibu ibunya pula apa India? Jodak akbar. Neng merusak ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala? Sheikh Sufyir Rahman Al Muvarok Furi dalam kitab Ar-Rahik al maktum yang pernah mendapatkan Nobel sejarah nabi muhammad terbaik. Apa kata dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Maharnya 20 bakarah, 20 ekor unta, 20 ekor bakarah. Kalau unta yang sudah dewasa namanya ibil. Afala yanzuruna ila ibili kayfa khuliqat. Disebut juga dengan naqah, tapi unta yang masih anak, masih muda bakarah. Kira-kira onta muda ini berapa lah Pak Ustaz? Sekitar 35 sampai 50 juta. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? 700 juta. Tolong angkat tangan yang nikah kemarin maharnya 700 juta. Menyesal lah, ibu-ibu yang kemarin nikah maharnya. Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu masih untung, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, nikahnya dulu seperangkat alat salat, seperangkat alat salat dan kitab suci Al-Quran. Yang anak-anak muda ini sekarang, kau pinang kau dengan Bismillah. Gua ya bolehlah. Oh pergi tu ko. Oh halal tidak. Pak izinkan aku meminang anakmu. Berapa dengan Bismillah. Berapa? Pi ko boleh. Bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin, susah melarat. Ah, itu kan sebelum dia jadi Nabi, Pak Ustaz. Umurnya waktu itu 25 tahun. Dia masih bisnis. Dia mau pekerjaan Nabi pertama membawakan kambing-kambing. Kalau bahasa Jawanya ngangon. Sampean arah lungon nang di, arah lungon ngangon kambing. Wudus, siki wudus. Tapi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam entrepreneur. Dia berdagang. Ini barangnya bagus. Harganya Rp25. Ini barangnya kurang bagus. Harganya Rp15. Ini barangnya paling bagus. Harganya Rp35. Dulu kalau ada ustaz bercerama 20 tahun yang lalu. Ada ustaz ceramah Nabi Muhammad ke orangnya jujur. Barangnya bagus Rp25. Barangnya kurang bagus Rp15. Barangnya paling bagus Rp35. Orang ketawa. Kiki. -ki -ki -ki -ki. Kalau macam itu belagang mana-mana mana mau orang beli. Tak lakulah kata dia. Sekarang apa yang terjadi? Cara Nabi Muhammad SAW itulah yang dilakukan orang sekarang. Di super supermarket, di toko pasar buah. Kalau buahnya bagus, 25 ribu. Kalau kurang bagus, 15 ribu. Kalau bagus betul, 50 ribu. Kalau macam ini, ada 50 ribu nih. Memang luar biasa sambutan masyarakat. Uh, binjai menyambut ustaz, coba lah tengok oh, Cuma salahnya tak pula dibuka belasti <laughs> Nanti maksudnya Bapak <laughs> ibu yang dimuliakan Allah Tidak, bercanda, tak masalah Bercanda Bercanda saja Jangan terlalu serius kali. Nah, maka yang dilakukan Nabi SAW itu Dilakukan oleh non muslim sekarang Orang Islam jual duku Dicampurnya duku bagus sama duku busuk Akhirnya orang Islam yang membeli, begitu dibelinya, ditengoknya dari jauh, duku besar, duku sepuluh ribu, begitu didekatinya setengah kilo. Penipu pembohong, duku besar, duku mantap, duku manis, begitu dimasukkannya, duku yang busuk dari belakang hitam. Begitu dibelinya, apa kata dia? Inilah yang pertama dan terakhir ku beli, ku sumpah kan beli sana lagi. Tapi masuk dia ke toko buah non muslim. Ditunjukkan Islam di Muslim. Ini buku bagus, ini kurang bagus, yang ini paling bagus. Kalau yang dalam tong ini, itu sampah itu Paknya Bapak Pak, Beli. Siapa saja yang memakai ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bahagia. Walaupun dia tak bersunat dan tak mandi wajib. Begitulah janji Allah SWT. Buka kitab Fikih Islam, Syed Sabiq. Dalam Fikih Sunnah, Syed Sabiq. Dalam pembahasan masalah wakaf, sedekah. Orang kapir yang bersedekah, Langsung dibalas Allah di dunia, makanya mereka rajin bersedekah. Dicarinya panti asuhan, panti asuhan bersedekah. Kenapa? Kok kenapa rajin bersedekah ya? Hoki lah. Setelah bersedekah saya rezeki saya makin lancar. Ustaz, ustaz ya kenapa orang kafir kalau bersedekah di dunia ini langsung dibalas Allah cash, Allah balas di dunia langsung cash supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Begitulah eh kejam sekali ustaz ini kasihanlah dia pak ustaz kalau engkau kasihan menengok dia orangnya sudah baik, banyak anak yatim ditolongnya banyak panti-jumpo-panti asuhan dibantunya kasihan tengok dia maka panggil dia, hai saudaraku ya maukah engkau kuselamatkan dari neraka jahannam? mau, bagaimana caranya? kau sebutkan passwordnya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Masukullah. masalah gunting pita, jangan kau takut tak sakit Benar, Nanti takut-takuti, ini Ustadz-Ustadz ini berceramah, menggelegar mimbar. Ada yang mau masuk Islam, parkirnya mobilnya di parkir, dibukanya kaca kecil-kecil. Dia mau dengar ceramah Ustadz. Ustadz pula menggelegar di atas mimbar. Yang pertama kali berkitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Disunat pakai kampak. Dengar kampak takut lah dia. Coba kalau yang ceramah tuh Ustadz Sofian Saha. Suaranya lembut. Tenang. Ustaz kau tahu? Saya mendengar ceramah beliau di Masjid Terbaik 2015 Rokan Hulu, Masjid Islami Center Pasir Pangaraian. Beliau yang ceramah. Saya tengok gayanya. Tenang. Rupanya kalau kita doktor itu tenang berceramah. Gitu. Ini kenapa tak tentu arah LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak muda. Oh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini dia tulisannya. Sedekah bareng. Coba tengok. Oh. Nampak? Sedekah bareng. Berbagi harta, berbagi cinta. Kenapa mereka bisa berbagi harta? Karena mereka punya harta yang terbaik. Ya Rasulullah, ya. Ummi matas, makku mati. Apa atas sadaku anha? Kalau makku mati meninggal dunia, boleh aku bersedekah? Kalau aku bersedekah, pahalannya sampai apa tidak? Tak sondak, bersedekah langkau. Apa sedekah yang paling abdal ya Rasulullah? Saqlulma, memberi air minum. Sedekah yang paling abdal memberi air minum. Makanya dikasih air minum sampai tiga botol. Dan sedekah yang sudah dikasih tak boleh ditolak. Maka kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Hasil habis 60 menit, stop. Tapi rupanya cerita itu sudah bocor ke Binjai. Akhirnya mereka pasang 3 botol. Maulah 3 jam ini ya. baru selesai. Begitulah hebat. Kenapa tidak bermerek? Ini kan jadi masalahnya. Kenapa tidak bermerek? Karena yang punya merek kafir. Ustad ni ustad provokator ini, provokatif ini, ini. Kenapa ustad bilang kafir, kafir, kafir? Tak boleh pakai kata kafir, pak ustad. Kalau tak boleh pakai kata kafir, gimana kita baca ayat? Kol ya ayuhal non muslim. Nih bilang kol ayuhal kafiron. Kol ayuhal kafiron. Ay orang orang kafir. La a'budu ma ta'buduun Wa la antum a'bidu ma a'bud Wa la an'a'bidu ma'abatum wa la antum a'bidu nama a'bud Lakum dinukum waliyadin Kenapa tidak umat Islam yang paling banyak minum air Yang menceritakan manusia diciptakan dari air Yang menceritakan kula syai'in hai Yang diciptakan daripada air Yang diceritakan sodakoh paling abdul adalah air Usman bin Affan bersodakoh wakaf sumur air Kenapa tidak memproduksi air mineral, air bersih? Padahal yang punya air kita, yang mengalirkan air kita, dan yang buang air pun kita. Tapi kenapa kita tidak memproduksi air? Pertanyaan besar umat Islam. Maka di masa akan datang, yang sudah kuliah, fakultas ekonomi. silakan. Kok sekolah di mana? Saya mengambil ekonomi Pak Ustadz. Fakultas apa? Fakultas ekonomi. Titelnya apa? SEAK, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Lanjutkan! Ini sekarang umat Islam ini sekuler, liberal. Kalau belajar hadis, masuk surga. Belajar fikih masuk surga. Belajar tafsir, masuk surga. Belajar ekonomi, masuk neraka. masuk neraka. Belajar bahasa Inggris, masuk neraka. Ini orang konservatif tak tentu arah. Islam ini mengajarkan kita semua ilmu datang dari Allah. Inna fi ghalqis samawati, dalam penciptaan langit. Wal ardi, penciptaan bumi. Waktila fi layli wan nahar, perputaran siang dan malam. La -ayat. ayat, ayat, ayat, ayat. Ustaz Somad, ya saya sekarang fakultas ekonomi Pak Ustaz. Rencana mau ngambil S2 ekonomi, saya lanjutkan apa berhenti? Lanjutkan! Untuk apa Pak Ustaz? Engkau lah yang akan membangkitkan ekonomi umat di masa akan datang. Ini banyak anak-anak muda ini, setelah dia hijrah, bawaannya mau mati. Kau rencana S2 mau ke mana? Saya tak jadi S2 bosan mau mati. Nih. Dunia ini mesti kau tatap ke depan. Kalian yang kuliah, lanjutkan S2, S3, postdoctoral. Menulis, tulis buku. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahawa kau pernah hidup di masa lalu. Imam Syafi'i kita tak tahu anaknya berapa, nama bininya siapa, rumahnya di mana, tak tahu kita. Tapi sampai hari ini kitabnya dibaca. Usul fikih ar risalah fikih al-um, dibaca orang. Murid-murid yang melanjutkan, datang Rabbi al-Muradi, datang Imam al-Muzani, datang Imam al-Buwaiti. Datang generasi melanjutnya, Imam al-Ramli. Datang berikutnya, Imam an nawawi Datang berikutnya, Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Datang berikutnya, Imam al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman as suyuti bersilsilah sampailah sekarang kenapa karena menulis menulis menulis orang baru bisa menulis fokus kalau ekonominya mapan Adam ayam tenteram perut dalam keadaan kenyang cuman mau menulis perut lapar <tuh> tapi kalau dia tenang tapi jangan pula terlalu kenyang karena kata pepatah Melayu kalau tegang urat perut maka kendurlah urat mata ini Urat nyurut-nyurut tegang hatilah bawahnya kalau yang berceramah itu kenyang, kata Imam Al-Ghazali, efek dari perut kenyang yang dicakapkan itu tak masuk ke hati orang. Jadi kalau Bapak Ibu pengajian, ini selesai pengajian ini nanti, pulang ke rumah, coba pikir-pikir saja nak. Masuk tak gaji? Kalau masuk, Alhamdulillah. Kalau tak masuk, ada dua kemungkinan. Kalau tidak yang berceramah itu kenyang, yang mendengar itu kenyang. Ustaz Soman tadi sudah makan? Sudah. Habis makan dulu baru saya kemari. Kenapa Ustaz makan? Disediakannya makanan, tak akan tak saya makan. Oleh sebab itu, maka orang Islam itu perutnya mesti diisi. Cara mengisinya dengan cara makan yang baik. Kulu makanlah. Wasrobu minumlah. Walatusrifu. Jangan berlebihan. Kulu makanlah. Apa yang dimakan? Min yang baik-baik. Kenapa anak saya ini Pak Ustadz tak mau diajak solat, tak mau diajak puasa, tak mau diajak sulaturahim, tak mau diajak buat baik, tak mau diajak pengajian. Padahal sudah dimasukkan ke di pesantren, enam tahun di pesantren, tapi keluar dari pesantren macam kuda lepas kandang. Kenapa ini Pak Ustadz? Mungkin salah satu sebabnya adalah kau suapkan makanan haram, haram, haram, haram. Riba, riba, riba, riba. Maka carilah rezeki halal yang baik. Dibawa duit haram. Duit dari mana? Dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang bukan cuma uang tunjang. Uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Wah. Jurus ini namanya jurus jurus gayung. Cidok sana, cidok sana, cidok sana, cidok sana. sana. Dibawa pulang ke rumah. Dibelikan ke beras. Beras masuk ke rice cooker. Dicuci. Habis itu picit. Dibuka langsung masak nasi. Disuapkan ke anak. Makan ya anak. Allah mabarik lana. Pima razaqtana. Wa kina azaba nar'am. Rupanya yang dimakan tadi haram. Satu piring nasi berobak setetes darah masuk ke dalam jantung disemburkan jantung shh, shh, shh, naik ke atas otak darah yang naik ke otak maka isi otak itu pun haram Bapak Ibu hafal semua ayatnya nasiyatin kazibatin khati'ah nasiyatin yang mana nasiyatin itu Kalau nampak anak bayi kecil bergerak-gerak, itulah nausuyatin. Ubun-ubun, nausuyatin, kazibatin, pembohong, khatiatin, pelaku dosa. Yang berdosa itu kan tangannya, yang berdosa itu kan kakinya, yang berdosa itu kan telinganya, yang berdosa itu kan biji matanya. Kenapa yang disebut berdosa itu ubun-ubunnya? Karena ternyata ubun-ubun inilah yang memerintah. Makanya kalau tak sempurna darah naik ke ubun-ubun, itulah -ubun, tak bismillah amanut singgung Pak. Tak sempurna. Nasiatin, ungun-ungun, ka'ibatin, pembohong. Khatiatin, pula kudosa. Kenapa? Karena disuapkan makanan yang haram-haram-haram. Setetes darah haram menodai isi otak kepala anak-anakmu. Ternyata otak ni kata dokter otak, spesialis otak. Saya ditelepon oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad, tak salah lagi. Bisa Ustaz kami undang di Fakultas Kedokteran. Kalian salah undang. Kenapa pula saya ke fakultas kedokteran, nanti ustaz bicara tentang otak, aku tak paham otak, otak-otak tahu, otak-otak banyak di Batam. Nah, rupanya Pak Dokter Otak menjelaskan, ustaz somat, otaknya ada empat, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri, otak yang di depan inilah yang berpikir, otak di depan ini, maka pikirnya rusak, gara-gara apa, kita kasih makan haram, haram, haram, haram. Ustadz jangan ragu makan bolu ini, karena bolu ini tak pakai tua, bolu ini tak pakai khamar, bolu ini tak pakai pengawet. Ustadz makan. Maka makan saya bolu. Oh tadi malam saya makan. Bagaimana rasanya Pak Ustadz? Saya jawab, kata tak bisa mewakili rasa. Dan setiap rasa akan berdusta ketika bercerita tentang kata. Maka kata tak pernah bisa mewakili rasa sejujurnya. Panjang kali cerita Ustadz. Langsung saja Pak Ustaz. enak bilang, enak, tak enak bilang, tak enak. Dia tak bilang begitu, dia tak bilang begitu, tapi raut wajahnya berkata seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah SWT, apakah makanan ini halal? Ya, dari mana Ustaz tahu? Sudah ada label halal dari Majlis Ulama Indonesia, halal. Halal. Ketika kita berada di tempat negeri non-muslim, tiga hari yang lalu saya di Taiwan, Oh balik ke bukan baru senangnya bukan main terasa lah susahnya makanan halal. Orang muslim ada tapi ketika kita mampir ke rumah makan kita tak tahu. Di pesawat pula selama di pesawat. Ha lewat dia makan. Makan. Terima kasih. Makan. tengok tak ada lebih halal. Ni buka nampak ayam. Tadi potong tadi cekiknya ayam. Tak tahu. <laughs> Cekik ayam. Pak ada patah leher ayam. Mari kita tahu. Tapi kalau dipotongnya atas nama Allah, bismillah, keluarlah darahnya. Di darah itulah najis, najis, bakteri, kotoran. Sapi tak dipotong, ditembaknya saja sapi itu pakai stunning, ada pistol, tapi pelurunya tak keluar. Pistol itu pelurunya tak keluar, ditembakkan, bum! Langsung sapi ditembak kotaknya, bum! Mati atau tak kecilnya. Kalau skalanya 7 sapi itu bodoh. Sapi Australia yang liar macam banteng, itu kalau ditembakkan skala 7 dia taknya, bodoh dia, langsung Makanya ibu-ibu yang suami-suami suaminya beli stuning itu. Pas dia sedang tidur, pas dia sedang tidur malam, ah tembak kan. besok <tuk> pagi itu wadah dia. <tuk> bang, bang, bang, bang, aku mau pergi ini. Abang masak sarapan, jaga anak ngepel ya. iyalah, lah. <tuk> Kalau ada di antara bapak-bapak ini yang macam itu, I itu dah kena stuning itu. Tapi kalau skalanya dinaikkan 8, 9, 10 sekali tembak, pup mati, mati sapi darahnya tak keluar. Darah bercampur dengan daging, itulah dia bergumpal biru-biru. Akhirnya dipotong, dipotong daging, tadi pakai mesin pula, dipotong, dikerat. Lalu kemudian diletakkan di atas api, tak masak, masukkan ke roti, kasihnya, ini kasihnya saus, makan, wow, barbecue. Begitu selesai dimakan, Mata berkunang-kunang kena penyakit, apa namanya? Med-kou. Med-sakit. Kou, sapi. med -ko sapi gilo. Oh. Oleh sebab itu datanglah ajaran Islam mengajarkan. Bagaimana caranya? Disembeli. Bismillah. Allahu Akbar. Pisaunya ditarik dari bawah. Ini pisau, tarik dari bawah. Bismillah. Hmm. Kenapa tak dari atas ke bawah? Kalau dari atas menyembur darahnya ke atas. Hmm. Ustaz pernah motong? Enggak. Tahu dari mana? Kata orang gitu. Saya golok ada di rumah. Ustaz, belilah golok ini. Berapa harganya? 500 ribu untuk persiapan hari raya kurban. Okey, ada saya beli. Begitu dah saya potong, menengok wajah sapi itu tak sampai hati saya. <tik> saya ini walaupun ceramah, keras tapi hati saya lembut. Menengok sapi itu tak sampai hati saya. Gimana Pak Ustaz? Ustaz yang potong. Kalianlah lain yang potong. Kalian yang potong. Tapi kalau dah masak, tak pula sampai hati kita meninggalkan. Ya? <tik> itu pula dia. Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika datanglah orang menelpon saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Suaranya tersengal-sengal Seperti orang habis berlari Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Terus gimana? E, mau kami sembelih Boleh Pak Eh langsung sembelih Langsung sembelih. Takutnya mati nanti Di lah. sembelih Selesai sembelih Mati kayaknya Lupa saya tanya Kambing siapa? Ah. Cara motongnya sudah benar Cuma punya siapa? ini halal, jambu ni halal anggur korma ini halal jeruk ni halal tapi apakah punya siapa? Ni banyak orang sekarang tak tahu tak jelas punya siapa punya siapa? asal sudah diletakkan di meja, punya Ustazlah itu dah, tak perlu buatlah pakai penyerahan aku serahkan ini, tunai. tak perlu Orf. itulah berlaku, Orf. asal sudah kami letakkan tak perlu tanya tanya lagi, bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT maka kita jaga ini, jaga makananmu kau jaga makananmu, takun mujabud da'wah. Kau jaga makananmu, doamu akan makbul. Ah, makanan yang halal mempengaruhi doa. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Kata Nabi SAW, Rajulun, ada orang, asas -as, rambutnya kusut. Aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut dan berdebu? Tak mandi-mandi. Kenapa dia tak mandi? Takut kalau dia mandi rambutnya, gugur, bayar, dam. Dia sedang dalam keadaan ihram, musafir, perjalanan panjang. Yamud dari hilang sawak, dia angkatnya tangannya ke angin. Ya Allah! Ya, ya Allah! Ya Allah! Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Kalau begitu tak usah belikan makanan, tak usah belikan minuman. Lalu, belikan pakaian, belikan jilbab mلبسه حرام pakaiannya haram wa ghuziya disuapkan makanan haram. haram haram haram haram makanya saya kalau diundang oleh lembaga-lembaga riba koperasi riba Kerjasama riba bank riba nah, diundangnya saya ustaz ceramah saya tak bisa datang tolonglah Pak Ustaz saya tak bisa datang tolonglah Pak Ustaz lama-lama capek saya lah aku datang Dikasihnya air minum tak saya minum riba gimana saya minum ustaz tak minum tidak Dikasihnya kuing tak saya makan dikasihnya duit, saya bawa duit tu saya kumpul banyak-banyak ini dari koperasi riba, ini dari bank riba ini dari kumpul banyak, pas mau puasan ah, saya bagikan ke pakir miskin. Oh, sikit sikit-sikit pula, kecil, bagi-bagikan aja tapi kalau banyak, ah, itu tak senang ini pausan banyak, ini tak riba pausan ulama tak sepakat dalam masalah ada beberapa mazhab ini. ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Habbal Bapa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Nah, kalau sudah duit banyak, barulah cerita pembangunan masjid yang indah. Masya Allah. Itulah gunanya pakai kubah. Ni kubah namanya kubah tun. Kubah. Kenapa pakai kubah? Karena arsitektur melengkung. Kan melengkung kubahnya. Nah, kalau melengkung tak perlu ada tiang di tengah. Kan tak ada tiang tengah kan? Tak ada. Kenapa? Karena atapnya melengkung. Kalau tak ada tiang di tengah, sop tak putus. Maka sop tak putus. Mantap. Saya pun ceramah. Tak terhalang. Kalau ada tiang-tiang-tiang tiang di tengah itu, yang pertama, banyak orang bersandar. Yang kedua, mata kita tak jelas menengok jamaah. Yang ketiga, ayat-ayat itu tak sampai ke telinga jamaah. Tersangkut di tiang-tiang itu. <laughs> Tapi ya, Siapa yang membangun masjid ini? Siapa yang mewakafkan tanahnya? Siapa yang mewakafkan batu semen kosen? Siapa yang mewakafkan? Ini orang-orang kaya, luar biasa. Wakaf, wakaf. Eh, ada belakang gambar sini belakang. Wakaf, <tuk> <tuk> luar biasa. Oleh sebab itu, membana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Manallah mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dari mulai tadi malam, kabarnya tadi malam saya dapat SMS, Ustaz, ini ada foto WA, WhatsApp. Dari mana? Dari Masjid Raya, Masjid Raya, Masjid Agung. dari Masjid Agung Binjai. Tapi pengajiannya sungguh besok, jamaah sudah ikhthibah pusing. Ternyata tadi malam jamaah sudah ikhthibah. Inilah yang kelompok VIP, very very important person. Orang oh, biasa ikhthibah ni, kalau tadi malam, oh, entah wuduknya batal, oh, kacau juga itu. Kalau oh, sempat, eh, dari tadi malam keluar angin, mau ambil luduk lagi, hilang sit satu. <laughs> Luar biasa jihad masyarakat binjai. Maka mengalirlah pahalanya kepada orang-orang yang berwakaf. Tapi Islam itu adil. Yang punya duit, wakaf. Yang punya semen, infak. Kami tak ada, Pak Ustaz. Soda, sodakoh Soda itu adil. Yang punya semen, kau bawa seratus saks semen. Aku tak ada duit untuk beli semen. Setiap tulang-tulang sendimu kau pakai untuk bersodaqah. Aku memang bawa semen tak bisa. Tapi untuk mengacau semen, bisa. Oh, maka dia ambil semen, batu kerikil oh, Dah Dia pun ikutlah ngecor sampai lecet-lecet tangannya. Sampai luka, maka dia ikut pahala. Kau pilih dua dalam membangun masjid. Pertama, kau ikut ngasih duit, tak bisa. Kau berikan tenaga. Jangan ya kau jadi orang yang ketiga. Ini ada orang ketiga. Ngasih semen tak mau, ikut gotong royong tak mau. Setelah majet selesai baru dia tegak. Ini Nampaknya miring jangan. Ini lo ada orang model begini. Ngasih semen tidak, ngasih batu tidak, nyumbang tidak, gotong royong tak mau, nyumbang pikiran tak mau. Udah selesai baru pak ambekkan kepala antukan ketindal. Oh. Biar agak lurus amperanya tu segitunya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Subhanahu. Jadi bercerita masalah ibadah. Cobalah tengok satu-satu ibadah. Sahadat. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu adna Muhammad Rasulullah. Siapa yang bisa bersyahadat? Orang yang sehat. Orang yang fisiknya, ekonominya mapan. Itulah yang masuk Islam. Orang-orang Barat itu banyak masuk Islam. Kenapa? Makannya cukup, tempatnya cukup. Orang susah, tak sempat berpikir tentang akhidah. Perut, makan, makan, perut. Yang kedua, sholat. Siapa yang bisa sholat? Orang yang menutup aurat. Baina surut warokwa, antara pusat ke lutut. Siapa yang bisa menutup pusat dan lutut? Orang yang mampu. Puasa. Siapa yang bisa makan sahur? Siapa yang bisa berbuka? Orang yang punya makanan. Haji. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Naik pesawat, hotel, makan minum selama di sana, anak istri yang ditinggalkan. Sekarang on ONH biasa, saya tak tahu binjahin. Kalau Pekan Baru, Store 2017, berangkat 2031. Kenduri tiap tahun? Tiap tahun kenduri. Dia seorang datang ke rumah ya, apa? Kenduri Haji. Kapan bapak berangkat? 2031. Eh, lama lagi itu pak? Biar cepat kita dorong dengan doanya. Begitu 2030, datang Malaik Almauan. Mati. Yang mau cepat siapa? Duit lagi. Kau kapan berangkat? Tahun depan. Store kapan? Tahun ini. Eh, kok cepat sekali? ONH oh, Follows berapa dia? seribu dolar satu dolar? seribu tiga ratus kali seribu? seratus tiga puluh juta bisa dia berangkat orang yang hatinya bersih <tos> menengok kawan rezeki lancar ikut senang, mau kemana bro? mau pergi haji senang setorok NH ya? iya berangkat haji? iya siapa yang berangkat? aku, bini mau ikut? tidak, alhamdulillah <tos> kalau sempat disebutnya aku berangkat bini ku berangkat, anakku berangkat, mertuaku berangkat naik busawat NH plus, mati kontan busuk hati Makanya makan bersih, hati bersih, muka sudah bersih, tangan sudah bersih, mata sudah bersih, tapi hati belum bersih Maka pengaruh makanan luar biasa Makanya tak boleh makan babi Kenapa tak boleh makan babi? Karena pakanan berpengaruh pada perbuatan Kalau bapak ibu tengok ada orang yang suruh duk aja Wah, Itu babi makan nah, Memang tidak daging itu dimakannya Tapi paling tidak makanan-makanan olahan-olahan Roti pakai kuas, kuasnya apa? Bulu babi Kenapa pakai kuas bulu babi? Karena lembut, gurih. Nah, nanti kuas-kuas roti yang di rumah, coba cabut, bakar pakai lilin. Kalau terasa ter macam bau rambut dibakar, itu bulu babi. Semuanya. Merokok. Pakai filter. Filternya apa? Hemoglobin darah merah babi. Makanya ketika muncul isu hemoglobin filter dari darah merah babi, yang pertama unjuk rasa di Amerika adalah Jeus. Siapa itu? Yahudi. Orang Yahudi tak makan babi. Yahudi tidak makan babi, haram bagi mereka babi. Maka mereka unjuk rasa. Kami tidak mau kalau filter rokok diambil dari hemoglobin darah merah babi, karena kami tak mau makan babi tak langsung. Orang Islam tak ada unjuk rasa, santai aja. Mau babi babi lah. Napa ibu yang dimuliakan Allah swt? Maka yang sudah punya duit santun ya nak yatim. Itu beda orang Islam sama orang kapir. Kalau orang Islam ada duit bangun masjid, ada duit bangun panti asuhan, ada duit bawa ke panti jompo, ada duit bangunkan untuk panti untuk yatim. Tapi kalau orang kapir nak tumpuk tumpuk tumpuk jamaah malu. At dadah jamaah kumpul kumpul kumpul kumpul kumpul. At dadah hitung hitung hitung hitung. Kerjanya cuma dua kumpul hitung kumpul hitung. Maka jangan heran dia duduk terbengung sendiri. Apa itu? Itulah kerjanya. Kumpul, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, stres, mati, selesai. Orang Islam tidak. Kenapa asyik kau mengurus toko ruko? Kenapa asyik berdagang ternak, kan ternak lili, ternak ayam, ternak perpati, ternak puyuh? Kenapa? Karena aku ingin supaya ini banyak berbagi. Maka nah, yang sudah punya bisnis, silakan. Kamu banyak kebun sawitmu? Tak banyak, apa Ustaz. Berapa nah. hektare? Malu saya nyebutnya sama Ustaz. Sebutlah. Ya sejauh mata mandang lah, Pak U kau oh, tanam apa? Aku tanam karet getah Pak Ustaz. Berapa hektar? Tak banyak Pak Ustaz. Sebutlah sama Ustaz apa salahnya? Ya cukup lanjut 70 keturunan Pak Ustaz. Mantap. Inilah yang akan selamat di masa akan datang. Membangun masjid, gotong royong, hatinya tenang, sholatnya khusyuk, membantu orang susah. Balik dari pengajian ini, cari MDA. Nanti sorry, habis sholat zuhur, pergi ke MDA. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Ya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa pakaian yang compang-camping? Nih. Tunjukkan daftarnya. Ini daftar. Bapak mau bantu enggak? Mau nengok aja. Ku bantulah. Itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mar'in, semua orang di dunia tahta zilli shadaqatihi. Sekarang enak eh, kita bernaung. Saya tadi dari hotel Saka kemari, bernaung dalam mobil. Merek mobil tak boleh sebut. menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di sini bernaung pula di atap masjid. kubah, kokoh, hebat, mewah, lampunya cantik. Sayang tak menyala. Keluar dari sini, masuk lagi nanti ke tempat jamaah. Pokoknya ada tempat bernaung, tapi nanti di sana tak ada tempat bernaung. Jangan kan atap masjid. jangan kan atap hotel. Wataku nul jibah lual ehnil, kal ehnil mau bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Singgalang, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sinabung. Macam bulu kambing yang dihembus angin, tak bermakna. Yang kaya-kaya, yang menyimpan emas, yang tabungan emas. Macam bulu kambing dihembus angin, tak bermakna. Lalu tempat kita bernaung di mana? Tempat bernaung adalah sodakoh. Yang dulu menginfakkan, mewakapkan kubah. Berapa dia dulu wakap kubah? Berapa kau wakapkan kubah itu dulu? 500 juta. Maka tempat dia pun akan di bawah naungan. Macam inilah besar yang kau berapa tu? Lima juta flyover. Kau dulu berapa? Oh, 5 juta. Itu plafon lah. Kau berapa? Lima oh, ratus ribu A triplek. Kau berapa? Lima ribu koran. Datang angin. Anginnya blh habislah. Sedekah lima ribu perak masuk surga. Wah, dehinal jannah malam abrar. Ya Aziz, ya Qaffar, ya rahman rahim. Masukkan kami dalam surga, Ya Allah. Kata malaikat, apa? apa ini Allah? Kata Allah, biarkan ini dulu. Mungkin habis selesai mendengar ceramah ini, terbuka pintu aja. Sampailah hati dia pula menengok masjid yang sudah megah, mewah. Masih juga pakai kayu-kayu. Ini kan dalam proses, Pak Ustaz. Oh iya, dalam proses. Maka lanjut. Nama Bapak kami tulis di daftar ini. Yang baru wakam ini. Jangan tulis nama saya. Jangan tulis. Jangan tulis. Saya tak mau ria ini, ria buat aja itu hamba Allah hamba Allah berapa? dua ribu perak sedang parkir di mall aja sekarang lima jam lima jam parkir di mall begitu saya keluar mau bayar sepuluh pak apa sepuluh kan lima? bapak sudah masuk jam kedua jam kedua sudah kena sepuluh ribu bayangkan itu oleh sebab itu maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala saya mulai ceramah setengah enam sekarang setengah tujuh pas satu jam Cepat betul waktu di pinjai ini. Pada di tempat lain kadang ceramah capek kita baru setengah jam. Kadang berceramah setengah jam sudah keluar kuda nil. Kadang berceramah setengah jam orang yang menunduk. Demikianlah tausyiah ini saya sampaikan pemirsa. Cepat betul satu ceramah.